A lombárdok utcája. Amikor este felé gúcsó bevágtatott a lombárdok utcájába, és megállt a Tolomai bankház udvarán, lovának szőrét habus tajték borította. Gucsó odavetette a kantárt inasának, átsietett a hosszú, most kihalt csarnokon, és oly gyorsan, amennyire merev csípője engedte, felkapaszkodott a nagybátya dolgozó szobájába vezető lépcsőn. Amikor benyitott az ajtón egy széles hát, Robert Artoá háta fogta el előle a benti világosságot. A gróf megfordult. Elnyeg, barátom kegyelmedet a gondviselés küldte, tárta szét két karját. Éppen most kértem nagybátyától egy fürge megbízható hírnököt, akit üstént Artoába menne Finesz úrhoz. De óvatosnak kellem lenni, Úr Ficskám, tette hozzá, mintha Gucsó beleegyezését, illetően semmi kétségesem lenne. Mert derék barátaim, az, a hírszonok nem restellik a fáradtságot, hogy kutyát uszítsanak mindenkire, aki tőlem érkezik. Nagy uram, felelte még mindig kifulladtan Gucsó. Nagy uram, én néhány évvel ezelőtt, amikor kegyelmet szolgálatában Angliába mentem, csak nem a lelkem okáttam ki a tengeren. Hat hónapig nyomtam az ágyat, mert a király szolgálatában, nápolyban jártam. Ezek az utazások. Alig hajárultak hozzá boldogulásomhoz. Ez alkalommal engedje meg, hogy ne engedelmeskedjem kegyelmességednek, ugyanis saját ügyeim nem tűrnek többé halasztást. Új busásan megfizetném, hogy nem lenne ok a panaszra. Ezer livrért sem mennék, nagy uram kiáltott a guccsó, és főleg nem ártóába. Robert a háttérben áldogáló, kezét hasán összekúcsoló tolomeihez fordult. – Mondja csak, bankár barátom, e már valaha hasonló dolgot? Ha egy lombard visszautasít ezer livrt, amely koráncsem tekintendő végleges ajánlatnak, annak bizonyára komoly oka van. Csak nem Thierry mester vesztegette meg az öcsét hogy az Isten folytsa meg a bitangot, és ha lehetséges a saját beleivel. Tolomai nevetett. Ilyesmitől nem kell tartania, nagy uram, inkább azt gyanítom, hogy unakölcsém mostanában egy nemes hölgy szerelmi praktikáival van elfoglalva. Ah, ha egy hölgy szolgálatáról van szó, hajolt megdártoa, akkor nem tehetek semmit, és megbocsájtom a visszautasítást. De mindez alig, ha segít rajtam. Erre ne legyen gondja, nagy uram, Már megtaláltam a kegyelmességednek megfelelő embert, Nyugtatta meg Tolomei. Kiváló hírnök, s mert nem ismeri nagy uramat, Még nagyobb titokban tud cselekedni. Aztán útközben egy szerzetesi csúha kevésbé feltűnő. Szerzetes? Robert D'Artoa elhúzta a száját. Itáliai szerzetes, egészítette ki a bankár. Ez már jobban hangzik, mert higgyel, talomai, nagyszabású cselt készülök végrehajtani. Minthogy maon nagynéném, ha csak meg nem szegi a király parancsát, nem hagyhatja el Párizt. Elszántam magam, hogy szövetségeseimmel megszerzem hezdéni kastélyát. Pontosabban az én Hezdini kastélyomat. Megvesztegettem, igen, úgy, ahogy mondja, a kegyelmed aranyaival. Tehát megvesztegettem a derék grófnő két poroszlóját, két olyan gazfickót, mint a grófnő valamennyi szolgálja, akik annak adják el magukat, aki a legtöbbet kínálja. A két poroszló majd bejuttatja barátaimat a kastélyba. Ha már nem élvezhetem a magam tulajdonát, a kamatot legalább egy tisztességes forszogatással szedembe. És az így szerzett zsákmány eladásával kegyelmedet fogom megbízni. Szép kis ügybe akar keverni engem, nagy uram. Ej, ha már amúgy is felakasztanak, legalább értelme legyen. Kegyelmed bankár, tehát tolvaj. Az orgazdaságnak nem kell megriasztania. És soha senkit nem térítek el a mesterségétől. A királyi döntés óta a lehető legderűsebb hangulatban volt. Átadta a bankárnak az ártó küldendő üzenetet. Finesz úrnak, vár és senki másnak. Suasztrét és komond túlságosan figyelik. Isten áldja, barátom, igen, kedvelem, kegyelmedet. Felállt, beakasztotta köpenye arancsatját, majd tenyerét gúcsóvállára tette. Csak szórakozzék, kedveském, szórakozzék az előkelő dámákkal, ez korához illő. Ha majd néhány évvel idősebb lesz, megtanulja, hogy ők épp olyan szajhák, akár a többiek, és az általuk oly drágán mért gyönyör, a bordéjokban tíz szolért kapható. Kilépett az ajtón, és a lépcsőház még jó ideig vízhangzott hangos nevetésétől. Nos, öcsém, mikor lesz az esküvő? kérdezte Tolomei. Nem vártalak ilyen hamar. Segítsen rajtam, bácsikám, kiáltotta a Tudja meg, hogy ezek az emberek szörnyetegek. Megtiltották Márinak a velem való találkozást. Éjszakon élő rokonuk, egy vén torz szülött, és már ebbe bizonyosan bele fog halni. Miféle emberek? Milyen rokon? érdeklődött Tolomei. Az az érzésem, fiam, hogy ügyeid nem a remélt irányban fejlődtek. Meséldel el hát az egészet, de kísér rendezettebben. Gucsó ekkor beszámolt nagybátyjának neflői látogatásáról. Latinos érzékelévén a tragédia iránt nem mulasztotta el még sötétebben vázolni a helyzetet, mint amilyen volt. A fiatal leányt bezárták, és Mari életét kockáztatta, amikor kiszökött a mezőre, ahol könyörögve kérte Gucsót, hogy mentse meg. A kressai család erőszakkal akarja összeházasítani egy távoli rokonukkal, egy testi-lelki fogyatékosságban szenvedő személlyel. Egy 45 éves aggasztjánnal méltatlankodott guccsó. Ugyancsak ifjú aggastyán, tolomei De Mári csak engem szeret, ezt megmondta, és most is megismételte, és ha máshoz kényszerítik, tudom, hogy belehal. Segítenie kell, bácsikám. Szerinted milyen módon segíthetnék, barátom? Segítenie kell elrabolni Marit. Elviszem Itáliába, ott fogunk élni. Spinello tolomai lehúnyt a fél szemét, a nyitott másikkal, félig aggódva, félig mulatva figyelte unokaöcsét. Előre Előre figyelmeztettelek, öcsém. Jól tudtam, hogy a dolog nem fog könnyen menni. Rosszul tetted, hogy éppen egy nemes leányba bolondultál bele. Ezeknek az embereknek a rajtuk lévő ingük sem sajátjuk, még az ágyért is adósaink, amelyben alszanak. De szemen köpnek, ha a fiaink is abban az ágyban akarnak hálni. Hallgas rám, felejtsd el ezt a kalandot! Ha pofonér pofon ér bennünket, ez rendszerint azért történik, mert oda tartottuk a képünket. Inkább saját rokonságunkból válasz egy csinos leányt, aki bőven el van látva bankjaink aranyával, aki ugyanolyan szép gyermekekkel fog megajándékozni, és akinek batárja sárral freccsenti be a te falusi csitri trágyától mocskos lába szárát. Gucsónak ekkor hirtelen ötlete támadt. Szentbenán kiáltotta, nem így hívják dártó egyik szövetségesét? Mi lenne, ha mégis én vinném el Robert nagy uram üzenetét, és ha megtalálom ezt a szánvenánt, pár viadalra hívom és megölöm. Újjai ekkor már a tőrét tapogatták. Terék dolog, helyeselt Tolomei, és nem is nagy zajjal jár. Utána a kressei család másik vőlegént keres a te szépséget számára, Brötányban vagy Pitúban, és akkor oda kell menned, hogy azzal is végez. Készülj fel, sok munka vár rád. Az én hitvesem, Mári lesz, vagy senki bácsikám. Nem tűröm, hogy más vegye feleségül. Toromei az égnek emelte két karját. Íme, ilyen a fiatalság. Tizenöt év múlva mindenképp megcsúnyul az asszonyod. Aztán a ráncos arc, a kövér has meg a pegyhűt melláttán elgondolkozhatsz, hogy valóban megérte a miatta elszenvedett fáradtságot. Ez nem igaz, nem igaz. Én nem arra gondolok, hogy mi lesz 15 év múlva. Én a mára gondolok, és arra, hogy a világon senki és semmi nem pótolhatja számomra már itt. Ő szeret engem. Azt mondott szeret? Nos, fiam, ha olyan nagyon szeret, akkor nem feltétlenül szükséges állapot a házasság, hogy mindketten boldogok legyetek. A párizsi püspök. Nyilván más nyelven beszélne veled erről a kérdésről, de én azt mondom, örülj, ha ennek a szépségnek egy köszvényes torz férjet szánnak, akinek hullik a foga, abból ítélve, ahogy lefestetted nekem, holott még nem is láttad. Számodra ennél semmi nem lehet kedvezőbb. Ó, bácsiám, kegyelmed, nem ismeri Mari tisztaságát és hitének erejét. Őt csak házasságban kaphatom meg, és soha nem lesz másé, csak az é, akivel Isten színe előtt egybe Ami pedig engem illet, nem viselném el, hogy osztozzam rajta valakivel. Ha kegyelmed így beszél, akkor a segítségen nélkül fogom megszöktetni, még ha koldusként kell is rónunk az országutakat, ha megfagyunk is a hidegtől, amikor átkelünk a hegyeken. De előbb felkeresem Klemencia királynét. Ő ismer engem és barátsággal viseltetik irányomban. Tolomei ujjai hegyével könnyedén az asztalra ütött. Rendszerint csukva tartott szeme hirtelen tágra nyílt. Most pedig elhallgatsz, mondta, anélkül, hogy hangját fejjebb emelte volna. Nem így senkihez, és főleg nem a királynéhoz, mert mióta ide érkezett, ügyeink kevésbé jól állnak. Semmi szükség, hogy egy botrány révén magunkra irányítsuk a figyelmet. Igen, a királyné csupa jóság, csupa írgalom, csupa kegyesség, ezt tudom. De amióta hatalmába kerítette a király lelkét, azóta nekünk lombardoknak valósággal az utolsó vérünket is kiszipolyozzák az adókkal. A kincstár a mi pénzünkből alamizsnálkodik. Szemünkre hányják, hogy kölcsöneink után uzsora kamatot szedünk, ránk a királyság valamennyi bűnét. Valóan a úr kevés védelemben, de sok csalódásban részesít bennünket. Ha a balutába mennél, klemencia királyné gyengét szavakkal és számos áldással halmozna el, de én ismerem az udvari embereket. Nagyon elégedettek lennének, ha a nemes hölgyek csábítói részére megállapított büntetésben részesíthetnének. Már csak azért is, hogy ezzel, rajtam, a lombardok főkapitányán üssenek egyet. A szél már nem ugyanonnan fúj. Az igazat megvalva nem is lehet pontosan tudni, hogy merről fúj. Öngerán de marinyi soha nem szívlelt engem, most pedig szabadon bocsátott barátai, poatjéig, grófja köré tömörülve pártot alkotnak. Gucsot most mindez nem érdekelte. E pillanatban fütyült az adókra, a rendeletekre és a hatalmasok intézkedéseire. Még a börtön vagy egy per lehetősége sem riasztotta vissza. Makacsó ragaszkodott ötletéhez, minden segítség nélkül is megszökteti Marit. Te szegény együgyű, érintette ujját a homlokához tanomei. Még tíz mérföldnyire sem juthattok, már is feltartóztatnak. Hölgyedet kolostorba zárják, téged meg... Szóval feleségül akarod venni? Jó. Megkísérlem elintézni, mert úgy látom, betegségedre ez az egyetlen orvosság. És bal szemhéjjel lassan lecsukódott. Őrültséget őrültséggel, s minthogy az egész ügy őrültség, még mindig veszélytelenebb így, mintha egyedül hagynálak cselekedni, mondta. De miért mindig nekem kell helyrehoznom a családom tagjai által elkövetett ostobaságokat? Megrázta az asztali csengőt, és egy írnok jelent meg az ajtóban. Menj az Ágostorrendi barátok kolostorába, utasította Tolomei, és kerítsd elő nekem Fra aki tegnap reggel érkezett Perugiából.